Що ви маєте на увазі? Не люблю, коли говорять натяками. А хто це любить? Доводиться? Вони увійшли в парк політехнічного. Він дуже нагадував парк міської лікарні. Тут так само, ще подекути, конав сірий дірчастий сніг, схожий на старі, давно покинуті бджолами стільники. Ващенко знову відчув, що йому не хочеться нікуди йти. Він збагнув і причину цієї неохоти. Кожен крок наближав його додому, де, як він знав, листа від ні не нема. Знав це твердо і непохитно. Треба нарешті обміркувати своє становище, а дома йому не дадуть це зробити ні мати, ні олен чи ні діти. Зупинився біля старого клена. Валю, я далі не піду. Мені треба тут побути. Валя блиснула зеленкуватими очима. Побачення? Розумію. Бажаю успіху. І пішла. Відійшовши з десяток кроків, обернулася і гукнула. «Тільки ж не говоріть натяками, вона не зрозуміє». І не пішла, побігла. Ващенко ж мучив себе подумки. «Чого вона? Що це дівчисько вбило собі в голову? Яке побачення? Адже вона знає, що я одружений. Хоч зрештою звідки? Та ж для мене самого Ніна наче сон». «От тобі, Валя, чортиня!» Сів на лаву, вдихав дражливе повітря провесни. «Що не кажи, а погайдавшись цілу добу на ресорах, потім наче з палуби корабля ступаєш на землю і цінуєш стан нерухомості». Валя сказала, «Кохання – теж хвороба». «Мабуть, так і є». Устами немовляти глаголить істина. Отже, він залишився таки на самоті, щоб обміркувати становище. Обміркувати? Яким способом? Дурниця. Навіть кібернетичній машині для розрахунків потрібна інформація. А він же нічого не знає. Де Ніна? Що з нею? Він тільки знає банальні приповідки про банальні істини. На зразок цієї про немовля. Нісенітниця. Немовля промовляти не може тому що воно не мовля. Інша річ Валя. Вона не дитина. Вона в такому віці, коли закохується. І певне в когось закохана. Пощо чому вона такого наговорила? Холодно, мерзлякувато, бридко. Упороб згадати іншу банальність. Ін віні верітас. Істина у вині. Спокусливий афоризм, але не для нього. Йому не можна починати пити. Саме так, починати. Бо за початком іде продовження. Не дивився він цих продовжень за свою лікарську практику. До того ж, у нього надто багато обов'язків. Перед старою мамою, перед мертвою сестрою та її дітьми, перед дружиною, яка пропала безвісти. вісти. І як, ж, як після війни казали, той повернувся, той загинув, а той пропав без звісти. Не думав Андрій Ващенко, що це туманне визначення колись торкнеться його так близько. Крім того, існує ще підстанція, служба люди, які ждуть швидкої й ефективної допомоги. Перед усіма ними в нього теж обов'язки, багато обов'язків, а право тільки одне – тягти отак до сивого волосся. Поки станеш ходячим експонатом не існуючого музею швидкої допомоги, як бабуся Фрідман, ти знатимеш мало низеньке місто, а тебе ніхто. Що Розалія Самілівна баляндрасила про конструктора Богданова та його Керпату дружину? Чому він у такому стані? Переїхав із шулявки на сирець. Чому їхня дочка спить у вітальні? Чому на фотографії Чорна стрічка? Куди ділася Злотакоса Ізольда? Для чоловіка вмерла, а для дочки живе. Та навіщо йому здалися ці люди, їхні заплутані справи? Хіба в нього мало свого клопоту? До дідька все. Значення має лише те, що в його віці Богданов уже був кандидатом наук і головним конструктором великого заводу. Так, у цьому суть. А чому, власне, в цьому? Невже так необхідно, щоб геть чисто всі стали головними? Хто ж тоді буде рядовим? Андрію, ти що, оглух? Перед ним стояв у всій своїй коренастій могутності гібрид мислителя і коваля Петро Макуха. Ти що? П'яний, якраз думав про те, що мені не можна пити. Благородні думки і високоморальні, але дуже недоречні. Мені якраз страшенно хочеться хильнути. Стривай, звідки ти тут узявся? Видно, ти таки задрімав і втратив орієнтири. Адже напроти парку через вулицю наша Альма-Матер, медичний інститут імені академіка Богомольця, а в ньому кафедра хірургії. Влаштувався асистентом. Не виходить. Поки робив на селі тут усі квитки продано. Повний аншлаг. Доведеться побігати. От чому я не застав тебе в лікарні. Сьогодні я не чергую. Але ми голуби не відзначили нашої зустрічі після тривалої розлуки. Давай знайдемо тихий куточок і він зробив жест, зрозумілий птушчим людям усього світу. Цей жест Уващенка викликав неприємну асоціацію.